Po pitanju ovime seve, draga braće i sestre, islamski učenjaci su se različili. Da li je dozvoljeno da žena koja je u uči Kur'an ili nije? Zatim, po pitanju žene koja je u nifas, isto tako. I još s treće strane, po pitanju čovjeka i žene koji su u džunobit. Većina islamskih učenjaka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 عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه زاتم جابر بن عبد الله زاتم بردايا ادلي بن ابي طالب زاتم mnogi z drugich velikana medzu tabiini di obcenito sva cetiri mezheba učenje al-hafiz kok malik is da covjek i zena koji su junubi zatin zena koja je uhaydu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 da provući jedan dio ajeta, pazite, nečitav ajet. Ako se nalazi, ajet u Kur'anu kažu, nije dozvoljeno da provući žena čitav jedan ajet. Ali da spomeni dio samo ajeta, šta? Kažu, dozvoljeno je u ovakvoj jednoj situaciji. Zato što kažu, da muajđiza, pazite, Kur'an je sad muajđiza, muajđiza, Allah subhanahu wa ta'ala, Kur'an, ne bila osim sa potpunim ajetom. Od da oni kažu, ako bi samo primjer radi spomenula završetak ajeta ili dio ajeta, nečitav ajet, dozvoljeno je njojku, hajdu ili nifasu da spomene ili čovjeku koji je džunog. Ali, čitav ajet, i više od toga apsolutno nije dozvoljeno. Dok učenjaci šafijskog mezheba smatraju da je nužda kao recimo žena koja podučava Kur'an kao da recimo imate muarlimu koja podučava djec Kur'anu, hirzava ili žene i tome slično pa kada je njena napaka sredana za tu platu koju uzima naime podučavanja Kur'ana s druge strane ako ne bi podučavala Kur'an žene bi ili djeca koju podučava Naštetila bi po pitanju ni kažu učenjaci Safijskog mezheba, šta? Dozvoljeno je tada njoj u nuždi da uči i podučava Kur'an, ali opet i tada neće zanijetiti da je to stvar ibadeta. Razumijete li? Neće ga učiti kao ibadet, nego će siljem podučavanja žena ili djece Kur'ana. Na ovakav način vidimo znači da su to iznimne situacije koje spominju islamski učenjaci zaboravio sam da spominjem samo učenjacima likijskog meseba smatraju da je nužda kod njih pazite, nužda da žena prouči kuranski ajet ako se nalazi recimo u jutarnjim ili večernjim zikru ili da prouči zik pred spavanje gdje se spominje tu neki kuranski ajet u samoj dobi Ini da se boji da dođe na neko mjesto gdje se boji da bi mogla ujesti zmija. A prim radima ta hadisa Allah poslanika sallallahu alihi wa sallam da prouči određeni kuranski ajet. Ili su tome slično? Pa te strane znači ako prouči u dobi ili u zikru, u posebnom određenom slučaju, bez obzira što je u hajdu ili što je kada joj biva dozvoljeno, da tada u takvoj jednoj situaciji šta prouči kuranski ajet.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 Oni koji kažu da je zabranjeno da uči Kur'an žena koja je u haidu ili nifasu ili tjener ili žena koja je trudnoća Spominjivo ovaj hadis koji navodi Imam Tirmizi od Abdullah ibn Omara radijallahu ta'ala anhuma koji kaže Da rekao je Allahov sallallahu alejhi ve la jeqra' al wala al-junbu min al-Qur'an Kada Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači neka slučaju ne uči žena koja je u hajdu, u menstruaciji zatim, čovjek koji je džunup ili žena koji je džunup, jer džunup se podrazumije pa šta, može biti čovjek i žena, tako? Nije dozvoleno da uči bilo šta od Kur'ana međutim, problem ovog hadisa jeste, što ovaj hadis slab, nije vjerodostojan, koji je nagao imam i Tirmizi rahmatullahi alaih, od Abdullaha ibni Umera radi Allahu ta'ala anuhuma. Zato što se nalaz jedan prenosioc, Ismail ibn Ajaš, rahmatullahi alihi, koji prenosi inače hadif, ovaj od Musi ibn Okber, koji je bio inače od Hijaza. I sve njegove predaje od učenjaka Hijaza su slabe. Ali zato vlastne je bitno, bitno je da znate, znači da ovaj hadif nije vjerodostojan po večini učenjaka haditha. I ne može biti kao argument po pitanju ove mesele o kojoj mi govorimo. Međutim, imate druge hadise Allahog poslanika sallallahu alihi u sredem kojisu su vjerodostojni. Jedan od njih jeste hadise dali Ali ibn Bitaliba koji također bideći imam i tirnivi u svome sunanu koji je vjerodostojan. Veliki dio učenjaka hadise su da smatrali vjerodostojni poput samog ibn Hađara, da je to bio Hafizu u hadisu i čiji ocjena hadisa je priznata kod وهو يحكي رسولون يتلي يوجد شيء يوجد النبي تعالب الذي يتعال عنه يقول الله فصني صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم خرج إلينا قال الله فصني صلى الله عليه وسلم يبغى لنا ونجده ذاتي ميزة شعورك الناس ثم قرأ القرآن ذاتي نتعلم القرآن لا تتعلم عن قرآن ثم أكل اللحم معنا ذاتي نهيو سنة معنا فأستر Pa je teda rekao Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam ovako neka uči Kur'an osim junuk neka uči Kur'an osim junuk tako da ovaj hadith je djero kako smo rekli kod mnogi učenja ka haditha i to je argument da nije dozvoljeno znači onome ko je nečist da uči Kur'an tako ovo je je drugi hadith od Ali ibn Abi Taliba radi Allah ta'ala anhu koga bideci Ebu Ya'la uswam usnedu iza koga imam heyseni kaje takoge daya biru dosta yan dja kaje Allah posani sallallahu alayhi wa sallam naako što je izaša omeđu ashabi pru učio Kur'an hakeza liman lam yekun junuba wa ammal junubu fela, wala aya kaje u neka uči Kur'an osim junubu as se dice cobi kako je junut stanes mi ni jedan jedini ayet tako rekao allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem drugi hadis od takoj ali ibn abi talib treći argument je imate draga braće i sestre hadifoga bileži imam buharija i muslim odan se radi allah taala anha kayake Kaže, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi se znao nasloniti na moje krivo. Pazite, iz lijepog ahlaka Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i lijepog odnosa prema svojoj ženi, znao bi reka da reći staviti glavu, znači, u krivo svojoj ženi i učiti Kur'an tako. Ili se nasloniti na njeno krilo, pazite, i učiti Kur'an tako. A u tom momentu kaže, Aisha radi Allahu ta'ala, a ja sam bila, šta? U Hajduhu kao da se vidi iz ovog hadita, koji se nazvi Bukhari muslim. Da Aisha radijallahu ta'ala anha i je ashabi znali da im nije. Šta? Da to tu bila uopće poznata stvar. Da im nije bilo dozvoljeno da uči Quran. Jer ovaj ovdje dio hadisa je kaže, a ja sam bila u hajdu, Ja sam bila u menstruaciji. Šta? Jasno sam da se u posvijesti žena bilo to među sahabnikama da joj nije bilo dozvoljeno učiti Kur'an, uprotivno da nije bilo tako, ne bi bilo fajde što je ona rekla Aisha radijallahu ta'ala anha, na ovakav jedan način ja sam bilo u hajdu, a poslani se li sema Kur'an. Jel razumite? Ne bilo fajde uopće ovog haditha. Je razumite? Što jasno na ovakav indirektarn način ovaj hadith koji se nalazi Buhari i uslim da nije je da nije dozvoljeno da uči u hajdu Kur'an. Imate tako ođe Joče na hadif od imani Nesaja, koji bileji u svona sunani. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa sallam eta ha'iqa pavl. Da je došao Allaho poslani sallallahu alaihi wa sallam jedni frilike kod zida, kod jednog premena, i tu je obavio malu nuzdu. Pa je prošao čovjek i nazvao sallam, Allaho poslani sallam. Pa nije Allaho poslani siv da mu da Pa došao i približio se onom zidu na koji je to bavio nuždu. Šta? To dolareb ejde i otijem. Pa ide da rukama po zidu koji je bio šta? Od kamena ili od ćerpice od zemlje i uzeo ejtemu mu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Sume red selam alejhi. Zati na to je Jakub alejhi pać selam kom čovjeku. Dakle prošlo sigurno neko vrijeme dok je obavio i završio Allahu poslanik sallallahu alejhi nuždu, zatim dok se šta? Uzeo te ejtemu Što jasno upućuje da čovjek ukoliko bi čuo nekoga da je nazao on salam dok je uvecao Ili bude šta Čuo nekoga da je kivnuo Ili da bude čuo ezan kako se spominjali tako Dok je uvecao Propisano mu je da spomeni I odgovori na salam Nakon izvazka iz vecaa To je jedna od načina Ili da ponovi sad ezan šta Nakon što izađe iz vecaa pa makraš prošlo 5-10 minuta Od momenta kako se čuo ezan Jeste razumili? Ina nasled ekome kini da kaže alhamdulillah kad iza džeset monda na tokoga yerhamuke allah pomakre petesdeset minuta. To je jedan način, drugi način kao ga islamski učitelji spominju u sebi svetom. Pamuker bio ina selam ve etin šoli ili dobro noždu u sebi, ali na gas haram. Pa kad allah poslanik sallallahu alejhi na vakar način noždu uzeo te i odgovorio na selam, rekao allah poslanik sallallahu Inni kuntu ala ghayri tahara, fakalehtu nadkura Kaže Allah, od poslanika celen bez abdesta. Nisem imao abdest. I prisetio je želio da godim selam, da spomnim zikr, šta? Da spomnim Allahu dolasci anu u takom in stanju. Jer vi znate da je Allah in stanju, šta? A kad čovjek kaže va alejkum selam, selam je Allahu subhanu ve taala i to je zikr Allahu dolasci anu. Zikr Allahu subhanu ve taala koji najmanje u stepenu učenja Kur'ana, on sam je bio na veći nečistoći, znači bilo je malo nečistoći onda zamislite kako je onda tek zabranjeno da čovjek uči Kur'an dok je džunog ili žena dok je u Hajdu ili Nifasu ovo su ti pet dokaza koje spominu islamski učenjaci po pitanju toga da nije dozvoljeno učiti Kur'an za vrijeme velike nečistoće a što se tiče onih koji smatraju da je dozvoljeno učiti Kur'an za vrijeme velike nečistoće Poput imam i Buhari, kao što smo rekli. Oni kažu, mi imamo osnovu. A osnova je da je dozvodljeno šta? Učiti svakome Kur'an. Jer ne dođi dokaz. A kažu, nema dokaza. Nema dokaza, jer oni smatraju šta? Da nije jedan od ovih haditha, šta? Nije. Vjerodno ostojan, koji upućuju jasno na to da je zabrani učiti Kur'an. A ovi hadisi koji na indirektan način upućuju, kao što spomenu haditha daješi, ki se nalazi Buhari muslimu, Zatim haditha imam i Nasa'ya, Nibom sunanum. Nain direkta narku putju, on nebideta ti hadithu putju, nato. Zatim, spominu tako te hadith o da išhe radi allahu ta'ala anha kwa akazi. Kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam medkuru Allahi ala kum zahyani. Zaba bi allahu pasani sallallahu alayhi wa sallam spominati allaha zallallahu alayhi wa sallam činiti muzik u saku situati. Kto podrazumijeva, cak, junum. Cak, ikada žunub, to znači u svakoj situaciji, pa čak i tada. Međutim, treba obratiti pažnju da je ovdje došao izraz od hadisu, od Anjiš radijallahu ta'ala anha, u arabskom jeziku, Ahjaniš to podrazumijeva situacije, a ne stanja, nego situacije u kojima se čovjek nađe. Kao određene situacije, poput jutarnih i večernih zikra. Kad god bi se našao u situaciji da treba ući u WC, proučio bi dovu izik koju treba proučiti pri ulazka u WC. Ili kada bi izlašao, proučio bi dovu koja treba spručiti. Šta nakon? Izlazka. Znači, da bi Allah poslanizu dano u onim situacijama, gdje se zahtijeva učini, određenu izikru, u onim bi učio. A ne podrazumijela da bi Allah poslanizu on kao on u svakoj svojoj situaciji. Ma kakav bio? Da li bio čun, Da li ne bio? Šta? Spominjao? Allah subhanu wa ta'ala na ono, U ovog izraza. U Da ti podrazumijeva to nema mu hadis davo poslanika sallallahu alejhi koji su veliki učinjaci smatrali vjerodostojnim i samo razumijevanja ashaba allah poslanika sallallahu alejhi ve sellem po putu Ajisha po putu Amr po putu Ali ibn Taliba upozojeno to da je to bila prisutna svijest kod ashaba da čovjek kojemu niti jeni kod nifas niti fahd nije dozvoljeno da uči Kur'an Oto da mi kažemo, draga Vrašo i sestre, da zaista nije dozvoljeno učenje Kur'ana Bez toga da čovjek bude i žena potpuno čisti, osim u nuždi Osim u nuždi, kao što rekli u svanski učenjaci, pazite, nema zapreke Ako je u pitanju podučavanje, ako u pitanju za žena koja ima 7 ili 8 dana hajt, ili nipas 30 ili 40 dana A zna dosta Kur'ana napavljati pa se boji da bi to čekani, 7 milio samdana, kralu uzreku pada zabora bi Kur'an, kažu in shā'Allah nema problema, ali tada nesmi niyeti ti, da tu uruči in in Kur'anu usmišu ibarata Allah subhanahu wa ta'la, jer ima atahaditha Allah Fussanika sallallahu alaihi wa sallam, da je rekao, ima nuudi kuri sosta li umedini od aschaba, ki pohoda na tebuk, ma kata'atum vadiyan, kaži imi ne proje te ni pokraj jedne doline, niti da prođete brio pokraj kotline ili udoline ili kanjona, a da oni neće imati, šta? nagrad za to, kao i vi što hodate i se mučite, zbog čega? zbog nije ta, i zato što Allah subhanu wa ta'ala zna da nije bilo uzroka koji je zapriječio njih da ne idu u pohod, oni bi izašli i Allah subhanu wa ta'ala zna, draga braćo ti sestre, da žena koja klanja redovno fardove inafile i koja reddolno uči Kur'an jel razumijete? zna Allah subhanahu wa ta'ala da nije njegove zabrani da bi ona i dalje učila Kur'an u vrima hajde u vrima nifasa i zato ti imati navradu kao da uči Kur'an poču da kažu ismano svi učenjaci draga braća i sestre čovjeka dode na putovani koji običaju klanjati na file ime tako? ne treba klanjati na file na putovani Imaće nagradu kao da je i klanjao na file na samom putovadu jer Allah subhanahu wa ta'ala zna da je on uvijek običajio klanći kada je bio mukim. Kada je bio kutkući običajio klanći na file i dobit će nagradu zato kao da je klanjao. Isto tako kad u islam sklučujem s po pitanju Ukoliko ga bolest spriječi da ne može klanjati određen na file, imaće nagradu isto kao da ih klanja jer Allah subhanahu wa ta'ala zna da nije bolestan. Da nema tog opravdanja, da nema te zafrike, da nema tog uzora, on bi klanjao na fila kao kada je bio zdrav. I zato Allah subhanu wa ta'ala zbog nijeka i zbog trajnog djela koje čovjek radi u vrijeme zdravlja, u vrijeme žena kada nema menstruacije, Allah subhanu wa ta'ala upiše joj kao da to i radi. Zato kažemo, draga brađevi sve, apsolutno nije dozvoljeno ženi da uči Kur'an kada je u menstruaciji, niti uni Osim radi nužde. A što se tiče ove nužde, kaži istanje slučenja si, ova se nužda ne može prenijeti po pitanju čovjeka i žene koji su džunubi. Jer, ni pas i hajid, menstruacija, nije u rukama žene da se može očistiti kada ona hoće, jel' tako? Ali po pitanju džunuba, čovjeka i žene, ona i on imaju svojim rukama mogućnost, šta? Da se očiste i da taj džnabe traji možda pola saata ili sat vremena, ili dva saata, je li tako? Ako nema mogućnosti, ako ima zapleke zbog vode ili ka sličnog, ima opravdanje, Allah subhanu wa ta'la da oti izlaz sa. Jemum, tako da opet na takav način, ne može to biti ta olakšica da kažemo da vrijedi za džnuba. Ko ima mogućnost da se očisti, bilo čovjek ili žena. Zato kažemo, ta nužda procenjuje se shodno samo njoj koliko ona velika i koliko je Potrebna žena treba da se boji Allah i u takvoj jednoj situaciji. Sada uz ovo samo da spomenemo da ne pobrkate mesalu. Imate mesalu učenja Kur'ana. Ovo se podrazumijeva učenje Kur'ana na pamet. Jel razumijete? Na pamet učenje Kur'ana. Po pitanju čovjeka ili žene koji su veliko neštoči. Što se tiče učenja Kur'ana na pamet. Čovjeka ili ženi koji nemaju abdesta samo, ali koji su čisti od velike neštoči. Ispravno mišljenje, da je dozho ljeno čovjek u učisi bez abdesta, na pamet. I čovjek u ženi? Kur'an. Njeli ima ta hadith gleda bih, jimak Bukhari um i muslim, kad Allahum poslani sallallahu alaihi wa sallam se probudio, uzajniojta čini noć, hadith od ibn Abbas radi ta'ala anuma, kad je došao kot svoje, dedke meymuni radi allahu ta'ala anha, fa je ustava Allahu poslani sallallahu alaihi wa sallam izasna, jasnima redostit, dogajaja pojął go do Allaha poslanego sallallahu alaihi wasallam i nabo widzio je i księże dadaje pouczenie zadnie ajat tej sury Al-Ibrahim inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la'ayat linuli al-albab kalazabrisho rekao Allah poslanym sallallahu alaihi wasallam wajnun liman qala'ahunna wa lam yattabi' bihna tesko nam koi bude pouczenia nie bude poslinih ajeta i sura Al-Imran i zasna. Pa tek nakon tog uzimanja abdesta, jasno pučira Allah, poslani smo se mu učio Kur'an bez abdesta. Ovo je druga mesela. Ali to dirivanje mushafa bez abdesta. Bez abdesta. Bilo čivjeku ili ženi nije draga braće od dozvoljeno. Sad, ako neko nema abdesta. Znači čisti od velike nečistoće. Nije podroja se okupa. Ali odjebni mushaf bez abdesta nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno uzeti mushaf Bez abdesa se to druga mesele, inša Allah, koja će također doći oko bojda. Ali želim da samo sada napravim zači razliku, da ne pobrkate mesele. Jer vama je često ljudi pobrkaju mesele. Dodirivanje muzhafa bez abdesta, učenje Kur'ana bez abdesta i učenje Kur'ana ženi koja je uhajdu na ili čovjeku ili ženi koji su žnuti. sljedeće hadit, draga braćo, i srce koje je izpominuo, imam i rahmetullahi ali, jeste babu mađajef imu bađezi u hajdu. Poglavlje koje govori o tome da je dozvoljeno ili koji govori o propisu naslađivanja sa ženom koja je u hajdu. Koje pitu, Sjeća, će A. Znači, na ovom mjestu, u ovom poglavlju, spomenut ću vam haditha Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kao da želi, to imam srmi da, da kaže. Na ovom mjestu spomenut ću ti haditha Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Iz koga ćeš ti videti, Da li je dozvoljeno da se čovjek naslađuje sa svojom ženom u vremenu hajda ili nije?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 Smaatrali svoje absolutnum neki sti. Zato je doša šerijat. Allah subhanahu wa ta'ala, oma ummetu. Ti obi li je da to ummetu, ola kshitsi. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, opli iso. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, wa yabahu anhu misrahum wa al-aglala, l-lati Da um, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Poslanik koji je došao da uzdigni one teške propise koje su imali prijašnji narodi. I ovaj šerijat jeste šerijat Allahov i šerijat sredine. Zato je došao kažem Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da pojasni to na čemu su bili Židovi da nije propis od Allaha subhanahu wa Pa bi Allah poslani sallallahu alihi u osernu, kako se navodi u hadithu koga biljež imali Bukharija i muslim. Pogledajte, znao za vrijeme Hajda, sta Anišom, sjeriti jesti i piti. Pa kada bi ona mu primijela da on popije iz postude vodu, on bi vratio da ona prvo popije u Hajdu dok je bilo u menstruaciji. Pogledajte, pa kada bi popila vodu, gledao Allahu Allah poslani sallallahu alihi u osernu, sa koje mjesta je ona stavila svoje usne, iz je pila, pa bi tada okrenuo posudu i tražio da popije i da stavi svoje usne sa onog mjesta s je ona pila. Iz lijepog ponašanja, lijepog hlaka prema ženi, s druge strane, da pokaže Allahu poslani zlalallahu alihi u osrlom, da to što je Allah zlalžajenu zabrani određene i badate ženi dok je uhajdu. Jel razumijete? Ne znači apsolutno nijekom slučaju da je ona nečist nego stvar zabrani učenja Kur'ana zabrani ulazka u mezđid ženi ili tavapa oko kiabe i određeni ibadeta koji su došli razumijete li je stvar obožavanja Allah subhanahu wa ta'ala jel razumijete iz sve strane želio Allah poslanih sallahu alaihi wa sallam da pokaže to da pokaže to onaj وإذا أعلم أصحابهم أصحابهم كما أعلم الله سبحانه وتعالى فإذا إذا شاء حديث من آنشة رضي الله تعالى عنها كما أزعى أمام ترمذية رحمة الله عليه دائما آنشة رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني وأنا خائب أن أتذره Kada znao je Allah u poslani sallalahu alihi wa sallam, što pučuje znači u vremenskom periodu, nije samo jedan put, tako znalo bi se tako udešavati da mi Allah u poslani sallalahu alihi wa sallam naredi da se ja podvežem, pazite, da se podvežem dok sam bila u Hajdu i onda bi se jedno sa drugim naslađivali. Što jasno u da je dozvoljeno naslađivanie čovjeka sa ženom dok je u hajdu. Draga praća, Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio naslađivanie sa ženom u pitanju ona u otvara. Kako kaže Allah u poslanih sallalahu alaihi wa men eta hajba او امراه في ذبرها أو كاهنه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم فمن جاء حديث كسمها ما ترمي الله والصنيس لوتر بس كو بده има однос са женом која ухиду однос بس се женом која ухиду ка миスラتي или ко буде има однос وانا не اتور ذات قال الله والصنيس ко буде ko bude odšao, vračaru, učinio je, zaniekao je ono, što je objavljeno Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam. Spomniaćem kasnije, da li je to kufr, ko izhodi čovjeka ili nije, govorit o mu to mjec ali, razumjeteli, ali želim vam samo ovdje na mesti, znači, da je zabranjeno, absolutno zabranjeno, do tej mjere, da ima tučena koji spominu iđma ummeta, da nije dozvoljeno, draga vraćo i sestre, da čovjek ima odnos, šta? Szanowny popiekan Haidar. I Alla subhanahu wa ta'ala popytanie dotyczące smrecklanego onaj odziedziczenia. I Alla subhanahu wa ta'ala sami motega je człowieku i żeni pozwoliło da się jedno za drugim na spadaju. Allahu al-szanu jasno każe w Koranie: "Misahu I vi prilazite svojim imam kako žalite. Tako Allah, Allah subhanahu wa ta'ala na indirektan način upućuje da je u osnovi sve dozvoljeno. Svaki vid naslađivanja čovjeka sa ženom i ženom sa čovjekom je dozvoljeno. Osim što dođe dokaz u Kur'anu ili sunnetu Allahov poslanika s.a.v. da je zabranjeno. Vidjeli smo dvije stvari i dva načina koje su spomenuli ovdje u ovom hadisu i također ta jedan od načina spominu Allah subhanahu wa ta'ala يسالونك عن المحيط قل هو اذا فاعتذر النساء في المحيط كاج الله سبحانه وانت ما اشتكيت اينه فيات في السهودنستي النساء في المحيط كاج الله تدس عن Sam način izražavanja u Kur'anu, mehid, u arabskom mjestu, znači mjesto. Oto da ovo je dokaz ono dijela islamskih učenjaka, draga braća i sestre, koji kažu da nije dozvoljeno samo naslađivati sa mjestom hajda. Sve mimo toga je dozvoljeno čovjeku da se naslađuje čak i u samom hajdu, u vremenu menstruacije. Jer Allah nusranu jasno kaže u Kur'anu mjesto, na no, vakav, jedan način. Drugi dokaz, koji takođe uputjuje na to, da je zabra na samo za mjesto. Jeste ste haditha Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kada je bil upitan po pitanju hajda. Kaže Allaho poslanika sallallahu alaihi wa pa, sallam, joo je najjači dokaz. Isna'u kulla šehin, illa nikah. Sani ma šta god hoćete znači nasađujete se na koji god hoćete način osim od misla. Od misla. Jela razumete? Izma da ovdje znači nikah, odnos, volni odnos. Znači Allah subhanahu Allahu poslanicu sallallahu alejhi ve sellem je zbrani od čovjeku da se nasađuje sa svimta osim šta sa polnim odnosom kako je došao hadis Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u povame hadis Allah, poslaniku sallallahu Oto da, drago braćo, vidimo onaj, da je ovaj hadif nedvospisan po tom pitanju. Učenjaci Hanepijskog mezheba i koliko seća Malikijskog, takođe oni smatraju da nije dozvoljeno naslađivati sa ženom od pojasa do poljena. Je li razumijete? Uzimaju dokaz onaj, kažu Allah subhanahu wa ta'ala zabranio naslađivanju, odnosno, odnos u hajdu. A sve ono što je blizu toga što može čovjeka odvesti, ka odnosu, on je zabranjeno. Sodno usulskom pravilu, maa qarave še'in, rakave hukma. Ono što je blizu nečega šta? On može uzima njegov propis. Pa s obzirom kad je naslađivanje blizu ono, odnosa sa ženom, može ga odvesti ka odnosu koji je osobi haram, kažu sreslo do toga postaje zabranjeno. I tada bolje je da čovjek kloni šube, kaže oni shodno hrifa Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam, vatako šubuhat, klonite se sumnivi stvari. Pemenitaka šubuhat, ve kad istabraja lidinii u irbi. Ako se bude klonio sumnivi stvari, on će sačuvati svoju šta? Vjeru i svoju čast. ومن وقع في الشبهات ووقع في الحرام اذا كان يبقى سنة في السفادة وقع في الحرام لأن رأي يرعى لن نحاول كما يوشي كوان يردع فيه كما يرى بسكرة كما يرى سوى سدو بلز ومشي تجي عندما لم يكن متأكد يجب أن يكون لديه سدو ويجب أن يكون لديه سدو jer kad si blizu harama možeš pasti onda u uh, haram. Kad je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, inna likulli malik al Svaki vladar ima svoje. Šta? Zabrane ela inna hima Allah maharimu. Doista su zapreke i zabrane Allah subhanahu wa ta'ala propisku izlju od harama, razumijete? Oni ova hadis I općenito znači stvari koje približuju sredstvo ka haramu kažu da je haram. Jel ja, razumijete? Također ovaj hadith koji smo spomenuli. Od Ajža radijalahu ta'alana, oni kažu idar znači podvezati se, da je na vredo Allah poslanica su Ajža da se podveži, podrazumijeva da se podveži od pasa do kolina. Međutim ne, u arabskom jesiku ne podrazumijeva se izar tako. Izar čak znači do ispod koljina, do pola cevanica to oslov iznačih za. Može znaš izdar da spustiš izdar? Razumjete li? Da iskodije, ne može biti dokolje može biti zakonine. Tako da arapski jezik ne, podrežu, ne podrazumijeva to. Od da mi kažemo da je istrano mišljenje draga braće i sestre, da je dozvoljeno, zato što imamo ja senaki sallahu poslanika vaselnem da sve ih naslađuje sa svojim ženom, sa svojim ostim polnog odnosa u vremenu haida, osim čak i oni koji kažu da je dozvoljeno, kažu, ostim ako prevladava čovjeku mišljenje da moga nešto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 Da je siguran, mi provladamo mišljenje da će pasti u haram, u blud, kažnju islamski učenjaci, tada će imati odnos čak i u hajdu, pazite, ali se različni islamski učenjaci po pitanju kefaretaj, po pitanju, onaj teobe i tako dalje, ali da se čuje nari u takoj i takoj jednoj situaciji, šta, bira se manje zlo, jer ljudi i žene se razlikuju po pitanju strasti, od osobe do osobe, tako da je i islam nešao izlaz za svaku situaciju. Spominu sam sučest u komentaru ovog hadjita inače i napominu obavezni inače žene da se odazove čovjeku u postelji baš zbog tih stvari jer Allah, poslanik sallallahu alihi u osrbom kaže bilo koja žena da odbije postelju svoga muža i njen muž zanoči za srdit na nju šta? Menak je propljuje sve dok ne osvane da kaže Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam, da ovo zadovoljstvo koje je spomenuto u hadisu Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam, po pitanju muža, jeste vezano i za ovu stvar. Da bude čovjek znači, zadovoljen sa svojom ženom po pitanju njene vjeri, da ga sluča, da mu se pokorava po pitanju vjeri, ali isto tako da se sluče pokorava po pitanju dunjaločkih stvari, što podrazumijeva kada nešto naredi da posluša, kada nešto zabrani da prestane s time i da se okani toga. يرني جنة إدراك رجل سيستر بيزنزة زدوزت وموشة لدنيا لك قال الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وماتت وزوجها عنها راض قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب شئت قال الله صلى الله عليه وسلم أكو بودة جنة قلنا لبيت ركعة نماز بودة بوصلة سوي ميسن رمضانا I bude umrla, a njen muž bude zadovoljen sa njom, bit će joj rečeno uđi na koja god hoćeš ratu žaneta. Znači, evo mudrost. Evo žaneta u tri stvari. Namaz, post i zadovoljstvo muža. Zato malo ćete naći žena zaista, krom Allah subhanahu wa ta'ala da uspjeha ovim ovaj stvarima. Zaista, malo ćete žena krom Allah subhanahu wa ta'ala da uspjeha ovim ovaj stvarima. Jer onaj, vidjet ćete, ahlak Sahabi ki poputa Aisha, radil Allahu ta'ala na hadis. Kakva na koji način je nastojala da ne izađe suvesi bo Allahu poslanika sallallahu alayhi Allahu poslanika sallallahu alayhi wasallam dođar mi se džadu rekla neću. nije rekla ne mogu. Bila hoaidu mislena da uđe, da ne smiju u džamiju. A što je rekla? Ana hoaidu, bija Allahu poslaniku ja sam menstruacija. Pošto da reci, kad zna da sam Tako da su sahabike birale na najbolji mogući način da ne izazovu srđbu čak muža. I poručno imala pravo da ne posluša. Razumijete? Imala je pravo ajša da ne posluša da kaže ne mogu ili neću. Ali nije gdje da kaže ne mogu niti neću. Da ne bi izazval odmah prvo momentu srđbu. Pa dok muž skontaja da ona ne može da uđi u mensjet, nego ona je rekla šta je uzrok. Je razumijete? Odmah objasnila zbog čega šta je kod njih problem. Ja sam mu hajdu. Nije rekla ne mogu, ni rekla neću. Ili ovakvi, odmah rekla razlog kako da, da mu ne da uopći pirku da se ne ljudi. To će te kažu islamski učenjaci. Ali zavisno, draga braćo i sestre, onaj velika, stvar, velika stvar je, onaj, u ovom hadithu koji malo preje spomenuli, do te mjeri da samo žena zanijeti, da svaki jezdan čuje, namunari, pazite, da je Allah poslanitvo da je sada nam rekao, da je njen namaz u njenoj kući bolji nego onoga sada što ode da klanja će namaz 25 i 27 puta u, u džami samo da zanijeti tu stvar treba da zna da je njen namaz u njenoj kući u njenoj džami umutra u njenoj sobi vredniji od tvog namaza ovdje 25 27 puta samo da to zanijeti pazite dovoljno bi joj bilo da skontra mnoge, mnoge stvari i da shvati što joj je raditi O Allah poslanici susretnu obraća se ženama sahabi kama koji su medini, gdje namaz u njegovom mešdidu u njegovom mešdidu gdje prilikom dolaska njegovom mešdidu gdje nana za obavljen boli od što tin od hiladuna mazab pa od hiladuna mazab ostaje tek onda sa ženama koji su izvan izvan znači Medine Allahu ta'ala sallallahu alejhi ve sellem Da zoned jedan. A? Da što je da... ne Ja, znači samo Lani, ne vesam se pokušati da ugane, al samo da ašim. da posteknim da je stvar nije ta. Ja. Znaš. Ja sam opisao. A? Pa zapisati, sa kuđe je treba znači da ima ni tu, kad pokušam da što god možemo da više niti, razumiješ. Da zna da nije ona, pa žena kuš. Jes' da je bolje. I da bolji i vredniji namasi nego 25 ili 20 puta obavljenog uđami. Ima nađu da dođe do dođe do uđami u džamaatu. Ako se propisno buči, ima nije. Ima nagrad, 20 puta puta. Ali da ostane kod kuće, nije namaz kod kuće vredniji od namaz zaboljenog umezžidu. Čak umezžidu Allah-u, kisunika sallallahu, ali ih osemdu. A vi bi, nijete taj koji čovjeka čini, da spriče su. To je zjela srca. Ovako, želimo samo da postaknemo, znači da čovjek što god može više, on nijeti i da on ima namiru u svom srcu. Pričaj oko toga. Svi ljudi klanjaju. Svi smo već rada Ali naći ćete nagradu kod jednoga u odnosu na drugog. Allah sami zna nema poređenja. Nekog će možda prokreti njegovu namazu. Kao što je došao radi sa Allahoposlanika. Neko kaže Allahoposlanika u celom svog namaza ima šta? Desetinu, jednu osminu ili pola, razumijete li? A nekom uzdigni se njegovu namazu I kaže gospodaru: "U propasti, gali to u smislu kada šalješ ambasadora, poslanika, kao što je u mene u propastie, se nosi sa Zato kažemo: nijete te taj. Nije taj koji čovjek čini i uziže, jer svi rade isto. Svi do na ruku, svi do na sedždu." Razumite? Dakle, što je kapitan ostali vjer. To je sad 20 do 10 Uglavnom, miša Allah i Allah, zadraćemo se na dva hadisa Sljedeći puta, ko Bog da onda ćemo pročitati, pročitati, znači Ova dva hadisa sa prevodom I nastaviti sa komentarom Znači, dalje Sad, ako nekom nešto nije jasno Ali ovdje Sest 3.15 Došlo prije Da li je dozvoljeno učiti zadnja dva ajeta Sure Bekare pred spavanjem slučaju da su žena ili čovjek džunuba? Ne. Rekli smo, draga braćo i sestre, da je sva džunuba, šta? Ona je ogrančena. I ne može se reći da je to nožda, nijekom slučaju. Allah, spohodala, ti omogućuje da ustaneš, šta? I da se okupaš. Ako nisi mogućnosti zbog nekih drugih stvari, zbog nemaš vode, ili neki druge zapriko, kad budemo govorili o temomu, onda ćemo znači šta? Uzeći Oto da smo rekli zašto je došao došla onaj vešao subnida Allahu poslaniku sallallahu po pitanju abdesta ha Ko kad Omer bin Khattab radijallahu ta'ala an rekao šaiyanama haduna wa huwa junub tarina an yatawadda od nas šta a junub pitao Omer bin Khattab su milat motor pa faraka Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem hoće spavači junub ali ako sabdesti <laughs> i su milo što znači Abdest. Spominan su šta znači Abdest. Ima jedno mišljenje da o jezičkom znači znači oprati ruke, je li tako? Da ustani da opri ruke nakon polnogodnosti. Čovjek i žena. Ali rekli smo da to nije šta ispravljeno mišljenje, nego da se odnosi pospun Abdest. S tim, da smo rekli da Abdullah i Umar radijallahu ta'ba anuhuma shvatio to Abdest, sve da se Abdest osim da ne opri nogi. Je tako? Shodno, ono mekao da je taj Abdest koja je došla u predaj od Mimuni, radijelallahu ta' ranha, da je Allah u posljednjem za srnice abdesio prije gusula, sve potrebi potreo kosu kada bi htio oprati noge, šta? Na kraju, jest. Pa kao je to bilo shvatanje Abdullah i Umar, radijelallahu ta' ranuma, da je ovaj abdes, abdes koji se uzima prije kupanja. Ali smo rekli da treba čovjek abdesiti skroz, potpuno se abdesiti, baš staje smisl od toga, jedno od mišljenja, pet, u stvari smo ovdje, četiri, Dobro, mohammed, no, kada no, ti kažeš, no, no, no, no, no, da si sigurno uđeti. Da si sve krasani. Da si sve krasani. I onda je ona, i da, da uvijem. Znači, kao da je to baš, hoće Allah, Allah, Allah, no, pa no, no, da kad ustane čovjek onako lijen ili pospan pa kad se abdesti kad se razladi, onda već kad je dotakljeno vodu, a, može lakše da se abdesi, da se okupa. Je no, tako? U redu. Želimo, znači, samo time da kažemo, draga braćo i sestre, po pitanju džunuba, džunuba, znači bilo žene ili muškarce, kažemo apsolutno, nije dozvoljeno da uči Kur'an, nije mu dozvoljeno da uči Kur'an, ali što se tiče ženje u Haidu dakle smo, ako je strah, ako je strah, boji se od sihra, boji se od onaj, tih nekakvih stvari, razumijete li? onda nema zapreke da prouči dik koji je došao prije spavanja, I ako se u tom zikru nalazi onaj, neka od sura, poput Kuzula Allah, nas, razumijetali, nema, inša Allah, zapreke, ali to je ako ona vidi da je ju nužna. Ali u protivnom osnovu i bolje je opet šta da ne učijeva, razumijete? Ali ako žena se boji, ima neki, nekakvi stvari, ili onaj kretanje u svojoj porodici ili u, kru, u kruženju gdje se nalazi, ili je tako, osjetiva na te stvari pa se boji, da ]�e onda kažemo nema nema zaprike. Sve razumite. Trošicki se vidi sa nešto 1,5. Jest najspomin. zato video se Allah poslanikov selammi plezirao da spomni Allah subhanahu wa taala, šta? Jese. Unaj kada ne kada junu, bezamdesta. A šta je kada junu? Imaš ako ne, pomoš onda. A za ženu koja hajdu? Ja, da li ona? Šta smo rekli? Šta smo rekli? A ako se boji žena? Jesu, na osnovu malikijskog mišljenja, kako kažu. Šala o talan da nemo. Mada, zaboravim sam o šeh pauza. Spominje samo dva, dvije situacije, tako. Ali kažem te stvari, vidjeli smo priliki ova tri mišljenje, kako i šta. Spominju istanski učenjaci. A šta je po pitanju, ono, kad vi se s tobima je kultura. Eee, to je što je interesantno, to je ljudi učeći. Ja ima danas kažem da mako na se može u grupu. A. Ne. Ja, ja dubo da sumnjam u to. Ja. Ja. se pita? A dobro, To što ti govoriš, Ebu Vrn je znao izaći s svojom ženom Izvan Medini, čuvati ovce, razumiješ Moje, moje stado no. I kad bi nekad izašli s svojom ženom Desilo se tako da ima odnos A nema ima vodi Pa je došao Allaho poslano se, se da pita Pa sada Allaho poslano i nasmijao Razumiješ I tada je rekao Allaho poslano i se da će uzeti šta Da je mu pamaka deset godina Zabit će odnaći A vede kako je kozmet doći poglavlje temu. Kažu ih uzime tajamo. To je kao da se okupao sve dok ne dođe voda. Da imu se uzima samo. Tajamo se uzima onda kada čovjek nema vode. Razumiješ? Ili je bolestan bojni se da problema više da će ga kupanje šta? Razvoli još više ili će ga uništiti tako, razumiješ? Tada kad se čuje kad užme čuje ka nema vode, nema u ratnom stanju kao što je bilo. Nema vode nigdje ili 10 km u posari ne vode za piti eto, razumiješ primerak. Tada, skončaš, će će uvijek uzimati tajemum i tada dozvoljeno da klanja. On je čist, apsolutno. Ko da se okupao? Tajemum je u kupanja. Jesi se razumio? Što bi dozumio da ti dozvoljeno da, kako zove, klanjaš, da učiš Kur'an, da uzmeš musraha sa tajemumom. Apsolutno se tada čist. Sve zato voda. Kad dođe voda, onda više to prestaje vašiti, moraš to kupati. Jesi se razumio? Ali će inša Allah dođe doći poglavlje koji govori o tajem Esi, sekund. Možda no, ne, da ja sam je... Samo malo. Odje pitanje, znači, sestre, da li čovjek može da odgovori na poziv drugog čovjeka ako se nalazi u WC-u, ali ne obavlja nuždu? Da ga blažih sestre, ona ne, i su pokudili. Pričanje iz vezice, a pa makar čovjek ne obavlja nuždu. Makar čovjek ne obavlja nuždu do te mere, pa da imate govor od mudrih ovako ljudi, one, koji spomini šekšno kit i kaže, mada kad ne znam koliko je to tačno i koliko, ona ispravno, ali kaže, neće čovjek razgovarati iz VCA, a da neće mu ona, izgubiti pamet pomalu, u smislu da će posjeti gluplju. U tom smislu. Slijčna predaja je došla po pitanju, isto od delivanja organa desnom rukom, razumite? U svakom slučaju, to nije od ahlaka i nije od šta? od obilježja muslimana da priča iz veca. To je tu puću i na manjkovo s njegove pameti. Razumijte, najdoliči muslimanu da priča iz veca. Ako je neka nužda ili nešto slično, to je nešto drugo. Znači. Ali je profis vezan bilo da čovjek obavlja nuždu, dok u momentu obavlja nužde, je bilo da općenito priča iz veca. A možda dok se abdesi možda na lavabovu koji se nalazi pokraj svete, šolje. Jel razumijte? Mada stvar znači nije harama da je haram, da je haram onaj, da je zabranjeno ono. ali znači mekruh je pokuđeno nije lijepo i tako ja ošto se znam ono, da je protiopćen zvezan za bilo stanje nužde obavlja nužde ili ona i samo prostori gdje je gde, znači vece može li što... Piju, no, ne, ne, ne, ne, ne. može li žena i čili, znači, koji su u, pod ova, žnupukom i žena koju hajde u pasu, znači, razvirivati i čitati prijevod Kur'ana. Znači, ovaj Kur što je jedna strana, znači, može li Ja, koliko znam, razumite, i to smo spominjali jedan put, koliko znam, mushaf se podrazumio ako nema ništa drugog od tekst. Mimo Kur'ana, razumite, musim, to je zabranito. A što ti će prevoz ili tefsirati, dozvoljena je genem dodirivati do ja, derivati taku knjigu je se razumio i dozvoljena tačista iz nje i tafsir bila u haidu bila u infasio je razumite da čitate tafsir da čita onaj taj će prijed može jest prijed ili da čita na arapskom jeziku gdje ima ili tafsir znači ajeta ili šta to misliš razumite a I besmo koliko da inša Allah jeste, nema problema, inša da nema problema jer to nije mushaf, to nije što Allah svohandalo objavio, u njemu se nalazi ono što Allah svohandalo objavio, ali to nije mushaf, u smislu, razumite, jer mushaf se podrazumio od korica do korica, a tu u koricama ima još nešto što je, što nije od Allahog govora, što je, i sam taj prevod, pa prevod značenja, zabranjeno reći do te da bi učila kada draga i sestre koji su smatrali da je haram prevod Kuran'a. Jeste? Zaista ja počini. Zaista ja počini da zabranjeno prevoditi Kuran. Bi učunja koji i počitkom 20. stoljeća жестоko bilo bio stav i sam suči da ne dozvoljeno prevod Kuran'a. I čak nije dozvoljeno reći pokušava treba čovjek izbjegavati prevod Kuran'a. Da govorit prevod značenje Kuran'a. Ili razumijete I treba obije kraći Allah dželi da kaže, To, to. I to, to i to. razumite Razumitevi. Podrazumije vas i to i to. Tako vy nežete. Ketir, rahmatullahi alayh, kad uminat mu fesir, velikim komentatorim Kul'ana. Kad dođu da komentariši Kul'anski ajet, kaži mu, želi Allah reči to i to. Kada on ti pokušava šta je značenje toga, šta hoće Allah subhanu wa ta'la od svojih robova. Razumitevi. I onda piješi, govori to, to, to je na osnovu u suvi ukru'anskog ajeteli, hadisa i tako da Oto da kažemo da ga braćo, sestre, onaj, to je to. Inshallah, m Allah, bebi. To je malo, to nije ništa, to je dodatak, pa znači ne, inshallah Allah. To je mushaf, to je mushaf, to je mushaf, razumeš? To razumijeva, to je isto, znači isto bez bez zabliste. Bez zabliste. To znači ovo, to ona je mushaf, vidiš, ovaj a vi ovaj, ovaj ono. Mimo toga, mimo toga. Prazumić. ne Nema problema. Nema problema ako je dočinjeno učinu, zašto ne bilo dočinjeno kod brse. Ne mislim. Možemo. Vjerovatno se može i tako mošao, jako. Vjerovatno se čovjek može diviti nešto, A ne gledaš je bih. to ne gledaš. Gledaš. To zvaloraz to pojma. Ne, važno ona za ženu ona Na, kao mjesec kad kaže Žena koja konačno kaže znači uredili namož njegovog njegovog mjesec uvažili za mjesec kada. Kim je samo do vezči da se nikad. Sad Ne možeš sada ja ne, ne možeš seći da ćemo izbosni da je uredili nego kod kat, razumiješ? Kada nego podrazumijeva se uđe mać je ona. Znao. Je razumio. Ali ja samo želo da Da Allah poslali sam sve nam ovdje se obraćao. Ženama koji su medini. Koji imaju mogućnost da klanjaju u medini. U džami Allah poslali svoj sebe. Pa ako njima rekao Allah poslali nika svoj sebe da im bolje da klanjaju kod svojih kuća gdje je namaz. Bolji. Od, jeste. Hiljadu puta ona, to jasno u da je ženi. Namaz obavljaju u njimu kući vredniji nego u medini. Što sam važno zadnji? Koji su mogućnosti. Koji su mogućnosti, ali ka Nemo, nikad ne treba čovjek ograničavati, nijet. Stvar nijet je velika, razumiješ. Čovjek prošao pokraj bogataša, imali smo se nikad svoj celi, prošao pokraj bogataša kada je, gospodar, da imam ima veliki imen, tak ja bi uradio to i to. Allah subhanu wa ta'ala saznao i vidio njegovu iskronosti, saznao Allah subhanu ta'ala da zaista ima čovjek taj imen, tak da bi podinio na Allahom putu, bi sam u nagradu da bi uradio to i to samo što izaničite da kada već to kažemo nije nikad ne možete ograničavati povin prečistite nit kad vidiš čovjeka da poziva Allah Allaha vjeru spreča dobro i zlo neka uz gospodaru što bi ja volio ovakvu razmišlju zaista ili vidiš čovjeka koji djelu možda hiljadu hiljadu maraka ili ima bogatstvo u svom zamisli a pomisli ne da mu to bogatstvo nego zamisli gospodaru da ja imam to imetak da ja vam imam... razumijete ja bih naprovio tu neprimjedžami pomogu bi se na radiu bi zamislio zašto da ne Zbog tog nijete. Ako Allah subhanahu ta'ala vidi ti u tvome srcu, čak da nemaš, da uopći ne jedne jedine marki. A si romansan, možete Allah upisati isto kao oni, ono što je uradio. Ili što, razumite, zraga, stvar nijete, ne smijet nikad ograničavati. To imao spomenuli se ovaj hadis kod da iše znao da Allah naredi i se podveže pa bi se posljedno sredzival od hadis ovaj što se spomenuli hadis je u ona, u tirvidi ovdje ali na u osnovi Buhari muslim kod da iše radi Allah a yes. ima, ima hadis ova isti u Buhari muslim samo da je što je druga predaja kjane Rasulullah s.a.w. huruf i hidana Allah poslani kod sredom bi nekad naredio nekoj od nas nekoj od nas Nije rekla u uh, jednoj drugoj predaji o kojoj ženi je, je to radi. Nije rekla Aisha radi Allahu ta'ala anha. O je, je, je, je to radi. Hadid koja je došla u predaji Buhari. A ovdje ova predaja je došla, šta? Tirmizi. I kaže, naredio je no, meni. Pa je u Baširu, no. Pazi, glagol u Baširu. Baširu i u Baširu je jedna vrsta glagola u Europsku nezakštu kod razumijela da mora biti između dvoga. Imate glagole. Kavatele, primjer Hvala te ne ubiti. Hvala te ne ubiti. mora biti dvije strane. Nikad ne možeš voditi samom, znači, samo koja će se boriti. Tako isto je ovaj glagol, Fale i Fale, u oravskom jeziku, ona je treća vrsta glagol, kako se tu kaže ovdje kod nos, znaš, u gramatici, podrazumila da mora biti dvije strane. Što znači da nema sumnje da je jedno i drugo se naslađivalo. Ali ovdje ona kaže, naslađivao bi se sa mnom. Ali glagol upući na to da je jedno i drugo se naslađivali sam. To razumiješ. Da se so vajan